för att ha med Rebecca Bergström, då skulle jag be dig att berätta om händelsen med egna ord, varsågod. Ja, jag <skratt> eh, vet inte riktigt var jag ska börja, men eh, jag och Lisa flyttade ut dit tillsammans. Eh, vi hade en tanke om att liksom leva ett mer självförsörjande liv och komma ut i naturen och, och, och så. Eh, och jag, med odlingsintresse. Jag hade stora planer på att odla grönsaker och ta vara på dem och liksom leva säsongsbaserat och miljövänligt på ett sätt, i och med att det ser ut som det gör idag. Jag började jobba på restaurangen i marinan där, vilket jag spenderade väldigt mycket tid på, eller tid där. Mm. Ja, äh. Jag vet inte riktigt för fortsätta jag ska fortsätta, liksom, men äh, Peter hade ju då sitt äh, mäskprojekt äh, och berättade lite så om det och tyckte det lät, liksom. jag hade inget större intresse av det utan jag, jag hade mitt liksom, på mitt på gång med restaurangen där och odlingen och grönsaksodlingen och um, uh, ja mm. jag vet inte riktigt vad jag så liksom Säger egentligen, men alltså, ja. jag kan Ska vi kanske har kan. om åklagaren här med ja, ja. frågan? Ja. Mm. Jag kan ställa lite frågor så kan du berätta fritt i svaren också. Om det är så ja. att du vill berätta mer. du går alldeles utmärkt. Men jag kan försöka boxa in det lite grann. Och så, mitt, min tanke är ju att liksom fördjupa lite mer kring kring vad du visste om de här plantorna. Det är ju det det handlar om. Mm. Um, och uh, lite runt omkring så att rätten får se en, en bild. För rätten har ju inte läst eller ska inte ha läst förhören i, i förundersökningen. Det är också bra att veta. Mm. Så att den informationen som kommer från dig nu, det är det som rätten får veta. Mm. Um, du sa att ni flyttade dit tillsammans, du och Lisa. Och det var så. Mm. Uh, och när var det ni, ni flyttade dit? Så vi får tidsperspektiv. Någon gång på våren där. Eh, 20. Gud vad var det för? 22. 22. Ja, mm. precis. På, Fast här, 22, kom jag maj 22 kommer ut. Ja, det var två sen så jag kan inte riktigt. Exakt. Mm. Men un, ungefär ja. innan sommaren då. Är ja. det rätt? Ja. <hör> <hör> Eh, så då hade ni bott där i lite drygt ett halvår vid Husrandsaken, är det, är det riktigt? Ja, det stämmer. Mm. Eh, och du sa att tanken var eh, att ni ville leva lite mer självförstörjande och komma ut i naturen och, och så. Eh, kan du berätta lite mer om, om hur det blev med det när, när ni kom dit till? Ja, det var ju mm. eh, vår så eh, började jag, liksom, jag kan bara prata för mig själv, eh, att eh, förkultivera eller liksom, de här ä, grönsaksodlingarna och jag började där och då höra mig om eh, jobb eh, och då var det som sagt den här ä, restaurangen vid marinan som var, var ett stenkast ifrån. Um, och uh, börja liksom uh, sätta upp en typ av vardag, liksom så. Uh, uh. Mm. Du sa också att Petran hade sitt mäskprojekt, mm. tror jag du uh, Berätta mer om, om det, Va, vad handlade det om? Vad visste du om det? Ja, det är ju svårt för mig att säga vad det handlar om, men... Uh, Bara det som jag... du själv vet och veta? Att han har varit svenska mästare i Mete och väldigt framgångsrik där. Eh, och att han berättade då att han hade ett projekt för sig. Eh, och med kontakter utomlands och, och kontrakt eh, så. Eh, och jag tänkte inte så mycket mer på det utan det var liksom eh, hans, hans projekt och... och eh, jag menar hampa, det är inte, alltså hampa är hampa, vi har använt det i världshistorien väldigt länge eh, och eh, ja det var liksom jag tänkte inte så mycket mer på det, det var mm. inte Och nu, nu säger du hampa är hampa mm. eh, vad, vad menar du, kan du liksom? Ja, men jag förstår ju att hampa och cannabis har ju ett besläkt liksom, alltså de är ju släkt så. Eh, och hampa är ju hampa. Eh, och att eh, jag skulle på något sätt ha någon misstanke om att det handlade sig om cannabis fanns absolut inte. Utan det var liksom hampa. Jag har varit vän med Lisa i över eh, 13 år och eh, känt eh, Bert eh, lite grann liksom. Jag har varit mest hos Lisa och hennes mamma och att jag på något sätt skulle ha någon misstanke på att, att det skulle vara något annat var fanns inte i min, i min bild. Så så att därför säga, hampa är ju hampa. Mm. Ehm, när ni flyttade dit, mm. fanns det några plantor då av det som jag kommer fortsatt kalla det för cannabis, i och med att det är det som vi har analyserat det till? Mm. Fanns det några cannabisplantor då? Jag inte nu, inte nu. Ja, jag skulle vilja minnas det. Eller. Ja. Jag skulle vilja minnas det. Mm. Kommer du ihåg hur stora de var, hur långt det hade gått så att säga. Och hur många. Det alltså på ett ungefär hur splitt. Nej, det kan jag inte komma ihåg. Ähm. Jag minns att det var tält där nere och att det liksom fanns förberedelser, men jag kan inte komma ihåg exakt om det var... Eh, alltså det var ju definitivt inte något stora vad jag kan minnas. Då hade jag kommit ihåg det, men... Okay. Så du tror att du hade kommit ihåg om de var stora då, vid den tiden, mm. på, på våren där 2022? Ja. Mm. Eh, vad vet du om, om själva odlingen, om vi bara håller oss till cannabisodlingen? Jag kommer ju som sagt säga det även om, mm. även om jag respekterar din, din inställning, den cannabisodlingen. Bara, kommer du ihåg? Anna? Ja, hur, hur gick det till? Vem tog hand om, om den? Och, och, och så. Eh, jag vet inte, jag vet bara att det var Peter som tog hand om den och vad han gjorde med det. Eh, det vet inte jag. Alltså Det kan inte jag berätta för jag vet, eller förklara för jag har ingen aning. Mm. Jag hade liksom mer mitt, min odling, mina grönsaker och mina grejer att hålla reda på och ta reda på. Samtidigt som jag också då jobbade de här eh, 12-16 eh, timmars passen liksom, och däremellan. Mm. Ja, gjorde mm. det så. Alltså, så så att vad han gjorde, det vet jag faktiskt inte. Hur det gick till. Jag har visat en hel del bilder på, även på plantor inne i själva bostadshuset. Mm. Jag kan först fråga dig om, om det som, som påstås är ditt rum, det är ju det som står på bilderna, att det skulle vara ditt rum. Är, är det korrekt att du sov i det rummet? Ja, det är korrekt att jag sov i det rummet. Mm. Okej, okay. nu, nu hade du en betoning där på sov. Så Menar du att det inte är ditt rum utan att du bara sov där eller något? Ja, så jag ägde inte huset, mm. så att det inte är inte mitt rum, så utan jag, det var mitt, jag sov där. Jag förstår. Ja. Ja. Ja, vi förstår det så att du disponerade rummet. Ja, kan man det, var säga? Där, det, det var där du höll till, så att säga. Ja. Du sov där. Mm. Ja, precis. Bara så att vi är överens om vad ja. du menar. Mm. Mm. Och, nu har jag visat på, jag menar ju på att det hittades. Även i varje fall torkad cannabis, även i det rummet. Var, var kom det ifrån? Ja, från en växt antar jag. Liksom. Mm. Och vem hade placerat den i det rummet? Så vilken av dem den torkade som hängde? Ja, det... allting, allting som rörde cannabis, både plantor och växter. Vem hade placerat det i ditt rum? Eller i det rummet som du bodde i? Eh, Peter, det var ju hans plantor. Mm. Mm. Och vem var det som vattnade växterna? Peter. Även i det rummet? Ja. Även i det rummet. Mm. Om jag förstod det rätt så, så och din inställning så har ju du trott att det här har rört sig om industrihampa, om jag förstår det heller rätt. Hade du några tankar på att göra någonting också med den här hampan? Ja, men i ett senare skede. Mm. Ehm, för i och med som vi läste bland annat också i eh, Hampa du vet guldet och också vad man har lärt sig så i tredje, fjärde klass så kan man ju göra kläder eller tyger av eh, hampa. Och då använde man sig av de själva skälkarna. Mm. Och det var då det som vi pratade om och hade idéer om, jag och Lisa, att vi skulle göra tyger och utvinna liksom, tyger av det. Och vi hade även uppkollat att det fanns, det fanns en vävstuga i Halstavik då, som var den närmsta staden. I en källare där, så att vi hade idéer och tankar om vad vi kunde göra med det. Just för att också liksom, ta vara på allting. och, och, och ja men det här med hållbarhet och självförsörjning. liksom att idag det är så mycket liksom eh, plasttyger och det liksom är, är inte så hållbara grejer idag det går lätt sönder och då, vi, alltså vi spann vidare liksom, vi, vi vi tänkte kläder mat och, och på alla sätt och vis mm. så precis det var en precis. idé som vi hade era tankar, din och Lisas, var också att använda de här växterna, men till annat, jag eh, Ja, när, när det, var, eh, det var... Det var ingenting som var planerat från första början, absolut inte. Utan det var mer när vi hade flyttat dit som vi såg, eh, eller bollade idéer att, att eh, ta vara på allt som man gör generellt i, i vardagen och, och då i det här eh, sambandet också. Eh, men det var ingenting som var liksom någon idé från någon startpunkt redan. Utan det var när vi kom ut dit som vi mm. fick idén. Okay. Om jag minns. Men sen så får ju Lisa rätta liksom, om det skulle vara någonting. Alla kommer få. Ja, får säga det, absolut. Um. Du, du har ju nämnt att du trodde ju att det här var hampa. Mm. Jag påstår att det rör cannabisplantor innehållande mycket högre halt då av THC. Vet du vad som, som gäller för odling av hampa respektive cannabisplantor? Vad är skillnaden på de två? Ska du kunna uppge det? Nej, du vet jag inte. Eh, och i och med att jag inte hade något, större, något med det här att göra så kände jag inte att det var något som jag behövde ta reda på. Utan Peter verkade ha allting, all, koll på allting. Mm. Eh, så nej. Försökte du ställa frågor kring vad det här egentligen var eller göra några kontroller av hur Nej, som... det fanns några tillstånd eller liknande? Nej, för som sagt, jag, eh, eh, jag misstänkte inte någonting. Jag, jag hade inga skäl till att misstänka någonting. Eh, som sagt, jag har känt eh, Lisa och, och eh, jag har inte känt Peter i de här tolv åren men det är hennes pappa. Min då var han det bästa av ens pappa. Eh, och att han skulle på något sätt ljuga eller eh, föra med osanning fanns inte i min värld. Jag tänker inte illa om människor, jag tänker gott om, om människor. Eh, från det, liksom. mm. Jag utgår från att människor är goda. Mm. Eh, så nej. Så vad sa han själv att det var för någonting? Hette. Att det var hampa och att det var för det här fiskeprojektet mm. som han hade för. Mm. Är du medveten om att man också måste ha tillstånd även för att odla industrihampa? I efterhand har jag blivit medveten om det. Mm. Okay. Men menar du att du var inte medveten om det då innan polisen kom hem till er? Nej. Okay. Mm. Kan du berätta för mig vad, vad skillnaden är på cannabis och, och hampa, industrihampa? Ja, efter den här utredningen och allting som vi har gått igenom så har jag förstått att eh, det har med THC-halten i plantan att göra, mm. men det är då efter eh, som jag har förstått det. Innan hade jag ingen aning om vad var så, eh, utöver att det var liksom, man använde det. Eh, så. Och när du hördes av, av polisen, vad visste du då om, om skillnaden mellan så att säga, cannabis och industrihampa? Förlåt, till. När du hördes av polisen, för det har ju hört under förundersökningen. Mm. Mm. Vad visste du då om vi inte pratar om nu? För att mm. Jag förstår att du har tagit reda på mycket efteråt. Mm. Jag är intresserad av vad du visste då under tiden för förhören med polisen. Skillnaden på hampa och, alltså industrihampa och cannabis. Vad jag visste då, jag visste nog inte så jättemycket om hampa då, men det jag tänkte var att. Eh, eh, i och med att man använde det för det mesta som tyger, att det fanns en del av, att det var en variation av växten som var mer eh, brukbar för eh, tyger. Att det var mer skälk på dem, typ. Eh, ja. vad, vad visste du om, om, om cannabis och, och så att säga lagligheten i att odla just cannabis? Om vi inte pratar industrihempa? Hade du... Kol på att man inte får odla cannabis? Ja. Det hade du? Ja. Mm. Minns du själv vad du sa i, i förhör om skillnaden mellan industrihampa och, och cannabis? När mm. du tillfrågades, för du har tillfrågat som det i förhör. Jag kan inte minnas vad jag svarade då kommer jag be om rättens tillåtelse för det står vi gör då, att få läsa upp en del av det förhöret som hölls med dig av polisen. Vilken sida? Och det är på sidan 144. Och det är eh, daterat ja, den 5 april 2023, så det var förra året som det förhöret hölls. Då är det, ska se en, två, tre, fyra, fem, eh, sex stycken nedifrån. Har ordföranden hittat stycket? Mm. Ja, det Och då, eh, då ställde förhörsledaren frågan så här, hade antecknat i alla fall. Vad är det för skillnad på hampa och cannabis? Och Svaret är antecknat. Rebecca sa att det var samma växt, att hon inte visste att det var någon skillnad. Har minst att du har sagt så i förhör? Ja, alltså, i och med att det står där så är det, har jag ju sagt det. Mm. Mm. Och då undrar jag lite vad du tänker om, om det idag när du påstår att du trodde att det var industrihampa. Mm. Men ni förhör så har du uppgett ändå att, att det rör sig om, om samma växt. Har ja, du några det, tankar kring det? Det tror jag att jag eh, kanske lite slarvigt uttänk, eh, uttryck mig att det var samma växt är nog att det är samma besläkt. Eh, att det liksom är eh, samma, ja, samma släkt av planta. Eh, sen att det är samma växt var kanske ett mer eh, slarvigt uttalande. Det liksom. Um, jag har ju också frågat dig om, om vem som skötte då den här odlingen av cannabis, och du har sagt att det är Bert-Peter. Um, och då sa du att det är, han som, ja, det är han som har gjort det. Och då undrar jag vad du eh, sa om du minns vad du sa i förhör med polisen eh, när du hämtades till, till förhör den första december. Mm. Då, vad du sa då? Eh, jag kan inte komma ihåg ordagrant vad som sades. Det förstår jag. Eh, så vi kan ju kanske läsa upp vad som sades. Så att det... Då ber jag om rättens tillåtelse att läsa upp även en del från från det förhöret. Och, Och det är på sidan 141. Och då är det eh, ja, svaret kommer femte stycket nedifrån jag säga eller femte ja femte stycket. Och, så. Och på frågan som ställs eh, i förhöret den är antecknad som vem är det som odlat hampan i så fall. Och då står det som svar. Det har vi väl alla gjort. Hjälps, å, hjälps åt med det. Har, minns du att du har sagt så för det första? Jag kan inte minnas riktigt att jag har sagt så. Och det som jag då har tänkt på var att i samband med odling av mina grönsaker och det så har, så har jag gjort kruken med jord till en hel del plantor. Och det kan ha blivit på det viset att det har hjälpt åt. Sen så kan jag bara tala för mig själv. Hm. Mm. Får jag, får jag sticka emellan med en fråga? Det där försåg jag inte riktigt vad du menade. Att du sa i samband med... I samband med eh, grönsaksodlingen mm. eh, den tiden på året så ja. gjorde jag en hel del krukor mm. eh, med jord. Mm. Och sen så vilka som exakt har gått åt till Aha, mina, mina grönsaker och vad som har kanske tagit tagits till hampa har jag inte haft någon större koll på. Nej, så det fanns För... liksom ett grundutbud med krukor som du hade i ordning ställt med jord och sedan kan de ha andra tillväg. Kan du? Kan du? Kan du? vi... du? varsågod. du? Kan du? Kan Jag tänkte också bara fråga för du sa att det var back som har vattnat växterna även i ditt rum. Har du någon gång hjälpt till att vattna växterna? Det har hänt att jag i och med att vi hade det här stora växthuset där mina grönsaker också stod. På bilden där ska sägas det där var senare när alla grönsaker var tagna ur jorden och jag och Lisa vi grävde vi hade ju som sagt planer så att vi, har ju, vi grävde i växthuset för att kunna få en längre period under året där vi kunde eh, eh, så och, och odla våra eh, växter. Eh, och, eh, jag vet att jag sa i förhöret att jag kan ha vattnat någon planta, eh, eh, men jag hade fokus på mina egna plantor. Det kan ha hänt att jag liksom såg någon ledsen liten planta och, och vattnade lite. Mm. Okay. Mm. Men det var, liksom en, det, var, det var i sådana fall inget återkommande utan som sagt jag hade koll på mina plantor och Peter hade koll på sina mm. plantor. Ja... Um. Du pratade lite om växthuset där ute, ehm, förstod jag rätt att du odlade grönsaker och sånt i det mm. också. Mm. Mm. Och det här tältet i källaren, kan du berätta mer om det? Vad, vad var det för någonting? Ja, jag kan inte säga så mycket. Det, eh, det använde Peter främst till sitt, eh, sitt projekt då. Och, eh, eh, jag kan ha experimenterat lite, satte ner några eh, krukor tidigare där för att det skulle bli tidigare skörd. Eh, eh, men jag kan inte säga något mer än så om det tältet. Det var som sagt Peters tält och hans. Eh, när du säger att han använde tältet i sitt projekt, vad, vad menar du då? Med mäskprojektet, exakt. det är hampa mäsken. hampa okay. mäskprojektet. De plantorna som jag kallar för cannabis, helt enkelt. Ja, du får ju kalla dem. Ja. Ja, men Det är bara så att vi ah. förstår vad det är du ah. pratar om, du, pratar eftersom du pratar också. om dina, dina små och, mm. och så. Så att, inte, så att det inte blir fel i svaren. Mm. Jag har ju visat bilder och det framgår även av beslagsprotokollen, att det har funnits en hel del torkade, eh, också cannabisplantor då. Eh, vet du vad tanken var med dem? Nej. Du vet jag inte. Pratade ni någon gång om det? Nej. Att det fanns torkades? Nej. Vet du själv hur man gör mesk? Är det något som du har koll på? Det kan jag inte säga att jag vet. Nej. Men nej, det kan jag inte säga att jag vet. Vet du om det krävs att man torkar det? Nej, i och med att jag inte vet hur man gör så jag vet inte. Okay. Har du någonsin ställt fråga vad de här torkade växtdelarna skulle vara till? Nej. Nej. Alltså, nej. Mm. Och när man gör textilier då? Vet du någonting mer om hur man gör med plantorna då så att säga? Ehm... Um. Alltså vi har ju inte kommit så långt i det här, eh, men det jag har fått till mig är att man eh, använder skälkarna och gammaldagsvis slår man mot eh, någonting med liksom det ser ut som spikar så att man får de här fiberdelningarna och sedan därut eh, så gör man tyger. Men jag kan inte säga mer ingående så eftersom att det liksom vart det var en sån tidig period och sen så kom allt det här så att då var inte så att jag fortsatte att studera i det riktigt. Okay. Ehm, ja. men Vet du om, de var, om plantorna ska vara färska då eller, eller hur ska de vara när man så att säga, slår på dem? vet du det? Ehm, jag skulle gissa på att de främst kanske ska vara färska men att man även kan använda dem torra eller torrare. Mm. Ja. Som sagt, det är svårt för mig att veta eftersom jag inte har kommit så långt i den processen. Mm. Jag har inte jättemånga fler frågor, men jag tänkte fråga det här med tillstånd igen. Har du sett något tillstånd någon gång? På och Då tänker jag industrihandbolning, för det är det som det krävs tillstånd för. Men... Har mm. du sett det vid nåt tillfälle? Inte på egen topp. Du ska få prata senare. Nej, ber, inte vad jag kan uh, minnas. Uh, nej. Mm, okay. uh, jag tänkte också fråga kort, för du har nämnt att Bert-Peter hade hand om odlingen. Men hur var det med Lisa? Uh, hjälpte hon till med den här? cannabisodlingen då. Det får hon själv svara på. Eh, som sagt, jag kan inte Jag har inte varit någon supervisor i det här huset. Jag har som sagt varit väldigt mycket utanför huset och vad de har gjort då, det kan inte jag veta. Eh, Lisa hjälpte mig mycket med grönsaksodlingen och eh, tagit hand om sin son så att jag Kan inte säga Vad hon har gjort och inte gjort. Jag tänkte eftersom ni ändå hade diskuterat att ni skulle använda mm. plantorna till, till annat. Mm. Så ja, Nej, jag, jag kan inte svara på det. Svårt. Hade ni pratat med Bert-Peter om det, att ni också skulle vilja använda de här plantorna? Jag har för mig att du pratade om det lite grann så. Eh, ja, ja. Mm. Och vad tyckte han om det? Jag har för mig att han tyckte att det var en bra idé eftersom att han befann sig lite på samma... Eh, samma ta, i tankar om självförsörjning och så. Mm. Mm. Jag ska bara kontrollera här om det är någonting som jag själv känner att jag har missat. Jo, jag kan fråga, för det var ju några plantor även i det rummet som vi kallar för, för ditt rum. Um, hur kommer det sig att de skulle stå där? Jag vill minnas att det var senare mot äh, ja, sensommaren och det blev äh, mögel i växthuset i och äh, med fukt och så. Äh, och då så hamnade de i huset. Mm. Och hur hamnade de i huset? Äh, Peter bara ringde dem. Heter du till med någonting av det? Äh, nej. Okej, okay. minns du vad du har sagt tidigare om det när du hörde sa polisen? Nej. Och då eh, menar jag på att du inte har sagt riktigt så som du säger idag. Och därför ber jag även här om rätten tillåts att läsa upp en avvikelse. Varsågod, sidan 5. Vilken sida sa du? 145. 145. Mm. Och då är det en, två, tre, fyra. Det är femte stycket nerifrån. Varsågod. Och Då eh, så, så står det, eh, jag läser hela stycket så att man vet att det är det här det handlar om. Eh, precis som du säger nu så står det, Rebecca berättar att Peter fick mögelkaos i växthuset och behövde flytta in plantor så att de kom in i värmen och det luft. Rebecka hjälpte Peter att bära in plantorna. Är eh, det antecknat här? Minns du att du har sagt så? Nej, minns inte. Om du tänker tillbaka nu, kan det vara så att det var på det sättet att du ändå hjälpte till med dem? Det kan inte att jag hjälpte till med någon enstaka. Mm. Ja. Hur kommer det sig att du inte säger så idag undrar jag? Ja det var ju ett tag sedan och det är liksom svårt att minnas exakt vad som har hänt och så. Ja. Ja. Eh. Jag tror att jag är nöje med det här så länge. Tack. Vi får se om du dyker upp något efter andras frågor, men inte nu. Ja. Eh, advokat Ophala, varsågod. Mm, tack. Jag kan ta vidare där åklagaren slutade. Minns du hur det kom sig att de här planterna fick stå i rummet som du disponerade? Ja, det var på grund av mögel och den fuktiga luften i, mm. i växthuset. Men varför just i, i det rummet som du disponerade, tänker jag? Eh, för det var, fanns begränsat med utrymme i, mm. i huset. Okej. Okay. Och vem var det som bestämde att det skulle vara där, att det skulle, att det skulle stå där? Det Ja. Peter. Var det du som kunde bestämma om de skulle flytta till en annan plats eller vem, vem förfogade över dem? Nej, det var ju Peters plantor så det var ju han som förfogade mm. över dem. Och vem, enligt din mening, vems Peters. hus var det du bodde i? Peters. Okej. Okay. Eh, Josef fick det senare eh, av Peter. Och Josef är? Lisas son. Så, att mm. Peters barnbarn son? Alltså. Precis. Mm. Upplevde du att du kunde disponera de här planterna på något sätt, att du kunde flytta dem om du ville eller var det? Hur uppfattade du att det skulle vara? Nu pratar jag om de som fanns i, mm. i ditt sovrum. Nej, de skulle stå där eh, i och med det trånga utrymmet. Eh, och växter behöver ljus, så jag hade ett fönster. Mm. Och eh, du var inne på det här med jag vill ändå ställa förtydligande fråga. Var du på något sätt involverad i Bert Peters mäskprojekt eller liknande? Nej. Nej. Visste du var de här plantorna eller om fröer, var, var de kom ifrån? Nej. Nej. Du nämnde också det att du uppfattade det som att du hade ingen anledning och misstro, Bert Peter och Lisa. Kan du bara utveckla det lite närmare? Varför, kunde, varför gjorde du inte det? Varför Utgick du från att det var sant det han sa? Eh, som sagt, jag eh, tror gott om människor, och speciellt en persons. Vi eh, alltså, jag har en stor och lång historia tillsammans, eh, och att jag skulle på något sätt misstro en familjemedlem till henne som jag mm. håller väldigt kär. Jag, inte, mer, alltså jag kan inte mm. uttrycka i ord varför jag på något sätt skulle misstänka eh, det. Mm. Peter är en klok människa och har, har, hade många eh, eh, vad heter det, eh, grunder eh, och, och information så om vad han höll på med. Eh, och jag kände inte att jag behövde. Misstro eller, eller ifrågasätta på något sätt. Mm. Det han... Och visste du om själv då att han hade tävlat i sportfiske och liknande? Hade du... Ja, det visste jag. Du hade kännedom om ja. det. Mm. Eh, vi åt middagar tidigare. Det här var en tid innan. Jag kom hem till Peter och åt middagar ibland, jag och Lisa. och eh, Väggarna var täckta med fiskedrag och bilder från fisketävlingar och, och eh, äventyr liksom som han hade gjort i Norge och, och, och liksom runt om i, i Sverige och så. Mm. Ehm, så att jag skulle misstro honom för något sånt fall. Alltså, det fanns som sagt inte på kartan att, mm. att det fanns, så. Ja. Och det här du pratade om att det fanns någon idé om att man kunde eventuellt använda hampa. Som jag förstår så var det bara i det stadiet. Ehm, att man kunde använda ett textil och liknande. Mm. När, hur långt i fram hade du eventuellt kommit igång med det ifall det hade aktualiserats. Och Det är svårt att säga i och med att vi, vi alla vet när vi gör något nytt. Vi, man har ju ingen aning om hur långt det kan ta. Men att, att eh, det fanns längre fram i framtiden, eh, snarare framtid, fanns ju absolut. Eh, men det är svårt att säga exakta perioder eller datum mm. såklart. Eh, men att det fanns absolut mm. i närmare framtiden. Ja, Och jag hade ju åberopat den här bilden på en bok, eh, Hampade i vita guldet. Vems mm. bok var det? Eh, den lånade jag från eh, eh, Herrengs bibliotek. Mm. Eh. Och hade du gjort några andra efterforskningar kring vad man kunde använda hampa till? Eh, gud, ja, Alltså... Man kan ha, vi kom fram till att man kunde ha hampa i, i allt möjligt. Eh, kläder, skor, i odling, i, i bilar, i, i möbler. I, alltså, det finns inget stopp för, mm. för vad man kan, kan använda det till. Eh, men men liksom, fokuset var mer på, på tyger. Mm. Och, så. Jag Tack, då har inte jag några fler frågor. Tack för det. Någon av de andra försvararna? Inte jag, tack. Jag tack. jag har Varsågod. en fråga. Tack så mycket. Tänkte ni också på att man kunde använda hampa i kräm och balsam, shampoo och sådana saker? Var det också en del? Ja, eh, jag har fått med att Lisa nämnde det eh, och pratade mer om det. Eh, jag har fått med till och med att vi hade någon som kräm i huset också. Men du var mer intresserad av tyget och den delen och Lisa mer om krämar och eh, olika andra användningsområden. T, och Om det var så just att jag stod med för det eller Lisa med för det, det kan jag inte minnas. Men vi hade ett brekt, brett spektrum om vad vi pratade om och vad vi kunde ha det till, absolut. Ja. Tack så mycket. Inga fler frågor. Tack för det. Eh... En fråga från tingsrätten, N när du, alltså du, du har beskrev det här när du kom till fastigheten och så vidare. Förstår jag rätt att ni kom dit i sällskap? Ni kom dit ungefär samtidigt, du och Lisa, eller var det vid liksom olika tillfällen? –Nej, det var... Där –Våren eller för, för någon före sommaren 22? –Nej, vi kom dit i Norgl, alltså, samtidigt. –Kanske inte exakt samma dag, men ungefär i anslutning till varann? –Jo... Okay. Okay. Och vem, vem var det? Var, varför gjorde ni? Vad var, var anledningen till att, att du flyttade in? Flyttade dit? Ja. Eh, att komma närmare naturen, eh, att, eh, att eh, vara lite mer, komma in i det här lite mer självförsörjande och, och komma lite från storstaden och ut ja, till okay. landet. Okej. Okay. Och eh, när flyttade du därifrån? Eh. Kan det ha varit februari någon gång? Eh, 23. Februari 23? Ja. Hade du samma rum under hela tiden eller förändrades det på något sätt? Nej, jag hade samma rum. Jag hade samma rum. Och hur var det i, i övrigt så att säga? Kunde du, rörde du dig fritt liksom, i huset och så eller fanns det någon begränsning i, i det avseendet? Nej, men mestadels fritt. Alltså, man vill ju inte klampa in på någons privata... Nej, det liksom. förstår jag. Men, men i övrigt, du hade tillgång till alla utrymmen om man säger så? Ja. Okay. ja. Och sedan så hängde jag inte riktigt med om hur det såg ut på fastigheten när du kom dit första gången. Mm. Var, eh, hur såg det ut där? Första gången, det var eh, längre tillbaka som vi hälsade på, eh, Peter. Ja, och eh, det såg ju... Nu, nu menar jag kanske när du, när du flyttade dit mm. och bodde där, mm. hur såg det ut då liksom vid själva inflytningen? Eh, något liknande eh, gjorde det. Som man kan se på bilderna? Eller mm. hur menar du? Ja, som man kan se på bilderna. Och eh, får, jag, får jag fråga, fanns det det tältet som man kan se utomhus? Fanns det där då? Mm, yeah. nej, det tillkom strax efter. Okay. I och med att det var massor med snö och sådär, så, där, så att det var inte uppbyggt. Oh. Sådär, och då var förhöret avslutat.